И накрая пет случая за чудният Настрадин Ходжа. Голям суфи, голям учител, докоснал и пето, и шесто тяло, още от древността, още преди да е влязъл в това си прераждане. Първият случай. Настрадин, негов приятел го пита, откъде си хванал толкова много риба? Настрадил бил за риба и кошницата му пълна. Настрадин, откъде си хванал толкова много риба, че кошницата ти е пълна? А, казва Настрадин, аз си открих едно любимо място, което е пълно с риба. Трябва само да си много наблюдателен. Ей, там зад хълма има затворена с голяма ограда част на собственост. Там пише... Тук ловенето на риба е строго забранено. Ето откъде ми е пълна кошницата. Ами Настрадин, аз да отида ли да си напълня кошницата? Не, защото там има табела. Нарушителя го чака наказание. И има и друга табела. Входа е строго забранен. Значи, как света се огражда нещата, как мисля, че те са него. И тук Настрадин разкрива много тънко как действа света. Затворил се е благата за другите и само те си ловят риба, само, че те си ловят карма. Много простичко но показва как света се проваля по неговия си начин. Тоест, как земното мислене се обрича и как хората от света не могат да се справят с тъмнината в себе си. Елементарни уроци за начинаещи, но важни. Това са суфи уроците. Втория случай. Настрадин и Корана. Настрадин, ти познаваш ли Корана? Не. Че как така си ходжа? Аз съм ходжа, защото дяволът ме учи. Че на какво ти учи дявола? Дявола ми каза, може да не познаваш много добре Корана, защото ако го познаваш добре, много лесно ще бъде заблуден. Но ако си искрен, ти си в пътя и настрадин и казвал настрадин. Затова и не познавам Корана, не познавам много добре Корана, защото предпочитам да съм искрен. Отново на урок. Ако ти си искрен, ти си наистина призован, и самия живот става твое Коран. Забележите колко простичко. Самия живот така ще учи, а иначе Библията ще обърка. Тоест, на иска да каже: Ако не си искрен, Корана ще заблуди. Който е искрен, той вече може и да не чете Корана, може и да го чете, но живия Коран ще го учи. Третия случай. Настрадин имам голямо главоболие. Менталният свят винаги има главоболие. Дай ми съвет. Има съвет, казва Настрадин, но трябва да си свариш, ей, този един чай, с този големия дъб в гората, и е, там има един голям дъб, трябва да се свариш с него чай. Че как ще сваря този голям дъб? Ама ти чайник ли нямаш? Добре, ще ти дам. Виждаш ли онова езеро? Иди и закарай дъба там и го хвърли в езерото. Служи дъба там и чакай. Ама настрадин ще заврили. Ама ти бързовар ли нямаш? И така на човека главоболието му минало. Тоест, трябва да отнесеш ума някъде в друго измерение. Настрадин е много повече от психолог, но той е много тънък. Той остава скрит. Значи Кажи нещо весело на човека, кажи му нещо отнесено и наистина, когато попаднеш в чистото съзнание на Настрадин, той вижда винаги само веселото. И това много лесно се предава на другите. Главоболието това е нечистото съзнание и за Настрадин няма проблем да го изликува, защото той говори по законите на живия език на духа. Четвъртата случка. Настрадин се разхождал в гората и видял приятел, много го препознал. И въпреки това, че не бил той, много му се зарадвал, и толкова силно го ударил по рамото, че го съборил. И му казал, здравей, приятелю. Той е винаги, знаете, в настроение. Здравей, приятелю Хасап. Даже името му казал, макар че го препознал. И извинявай, че не те познах веднага. Ти малко си се изменил. Увеличил си носа си. А и лицето ти е по-друго. Сигурно си направил операция. Сякаш си се променил. Непознатият чужденец му казал ядосено. Не съм хасап, а Мурадин. О, ти даже името си променил. <ръква> <ръква> значи, урока. Ние толкова често, толкова често много неща припознаваме в света и толкова много сме се влюбили своите заблуждения и тук пак деликатно настрадин обяснява. Ето как нашите знания увеличават нашите глупости и заблуждения. Продължаваме да сме опорити. Прекрасни уроци, над 2000 уроци. Разбира се, Настрадин има казани неща от него, измислени и ще има да измислени, защото той влезе в тънката история на сафизма. И последната случка, как Настрадин се скарал на морето. Прекрасен случай. Настрадин се разхожда по брега на морето дълго време. Мът го жажда. А това море няма как да пи, но дълго време се раз разхожда, продължителна жажда го мъчи, не може да намери прясна вода. Взел морска вода, пинал тя за повръщане. Взел да му се повръща. Вървял, вървял, останал недоволен. Накрая намерил едно изворче. Напил се до насита, напълнил си манерката с вода, Тръгнал обратно към морето. Отишъл пак до морето и го погледнал сърдито. Излял водата от стомната, от, от манерката си в морето и казал на морето: Ти прекалено много си голямо, прекалено шумиш и се хвалиш. Ето виж каква трябва да е водата. Нищо не разбираш. И хвърлил водата, чистата вода, вътре. Отново прост пример. Много хора вдигат шум, много се хвалят, а нямат простичката. Чистота, чистотата на душата, скромността и смирението на малкото извърши. Това беше за днес, следващата лекция на 2 октомври.